Antion, uh, bihote, egunan? Egunan. Beraz, ahaunlaria zirazu, lateko ekipan, e, jaz utzia zinuen maina orten berriz e, jintzira, lehen galdera, Antion, jakindu e, begiz hasiak e, asiak zirezte, e, kolektiboki, on egiten du? Bai, duela bihaste asi ginen talekan biltzen, enda ya kondartzen hora elgarrekin korikaiteko edo janaik elgarrekin demora pasatzeko. Eta hor, larun batetik berriz urretara jongi da. Beraz, larun batean hori izan da sorpresa. Klubean elkartu ginean, garrikin korikaiteko, eta entratza hilak erran dugu azkenean urretara gatan ginean, beraz, kriston poza, eta gero aztik uh, postika egida, eta berriz urretako lanetan. Eta zer dira, neugi bereziak dira? Ez dut uste mazkak baleatzen Ez, mazkara darik ez. Gero klubean... Klubera ez gira sartzen al, Razur Jokon ez gira sartzen al, etorri bergira klubera janaik aldatuta, e, bakotsa gure ur botilaikin, eta bakotsak bera jauna hartzen duum. O, gero ez barkuan, e, ben barkuan, nena kalgarrikin gira, beraz, e. ustu hori klubera ez gira sartzen al, beraz, e, entrenamendoa bukatuta dutxarik ez, hasta artean animaleko demora txarra izan dugu entramendoan, euri asko, eta, bom, krubera sartu, dena bildu, eta autora, etxera sartu autoekin e, trenpatuta, baina, bestela hori aparte ez da fizik. Eta e, fizikoki e, berantabadu zuek, akotzen artean, e, zuen prestakuntan, nola, nola ziste? Fisikoki ez, fizikoki ongi gira, e, konfinamendoan fiziko askolan dudugu, beraz e, alde ortatik ongi gira, gero teknika hori ez dugu Ez du ez uretan da ibili. Eh ordozu berant aventuras. Bai, bai, baina hori talik guztek beranta dute beraz. Horida. Aurten trebatzaile aldaketa, ba ez duzu ezagutu jazkoa baina bai prestatzaile fisiko aldaketa, bai trebatzaile aldaketa e, sumatzen da, ageri da. Nande ukatea. zaila izan zen araunlari gutxi, asko ginen gelitzea. Entran atzaile berriak, beraz, e, bot, ahirrezibin ginen, egora aski komplikatuazen, beraz urtea aski zailea izan zen, beraz aurtean, bai, entran atzaile berriak, arraunlari berriak, e, jazkoa arraunlariak berriz eto gira, beraz, e, motivazioa a, ten aldetik e, onge, eta entran atzailea, bon, be, astapenetik, bere lana ustutu leertu dugula, eta alde horretan, a, Gosto de naquerrekin. Hmm. Lan egiteko manera eta eta lan zama erementuraz ez desberdinet. Bai, bai, bai, bai, bai. Bonshow da bai. Me la aunque ta Aldatzen du gainiz, eh, ez. Esto esto anitikal latones. Haide fresh copiscat e, e es, ka jdugu eta berri berriak ere izan dira, beraz uh, pochetiboa da. Ta bon me reguler le boudoir la 1000 ta 17 an l'ortouin Arkiiki bai, hori emanaduze buruan? Bai, bai, bai, argiki bai, eta horrean txatzailea rentzat ere bai, beraz haigida lanean atupe goguarekin eta espero dugu elburu hori lohtzea, lanin behkoda eta bohokatu behkoda udontan Zona ondoko ateraldia, noiz e, izanen da, egunero bai, behar baina? Bai, bai, egunero bai, bai, bai, bai, hori erarun batean behitz, uh, uretan eta hori eguneroa etatzen gira, bera zatsuntan horiak terditan urdiokon uh, izan gira uretara joiteko. Ebe, Antion, uh, milesker gurekin egonik, kure iaon, mm. zuen dako, eta segituko zaituztegu lortzen lohtzen duzu den elgurua. Ba, milesker hainit, zuene. Laizte garte.